«Що далі? Як швидко Олег вихопить пістолет і зможе стріляти?» А Гайдукевич, От якби Валерій не розубився і встиг з ним щепитися, не даючи прицілитися!» Але на це надії мало. Маючи миткий розум та доволі міцну статуру, хоч і невеликий зріст, Валерій був інтелігентом. Невідомо, коли востаннє йому доводилося битися і чи доводилося взагалі. Можливо, цей Гейдукевич має непогані навички стрільби з пістолета? Все можливо. Що тоді? Сергій панічно перебирав усі можливі варіанти цієї вкрай небезпечної сутички, кульгаючи коридором, який ставав усе нищим. Скоро почнеться мала китайська гірка. Нічого кращого вигадати не вдавалося. А в розробленому плані був ще один неприємний момент. Другою йшла Юлія. Отже, нападати треба на неї, саме її треба збити у глибоку й військову щелину. У їхній практиці – були випадки падіння людей в ущелину, що, правда, всі вони закінчувалися щасливо. Не в дах витягали досвідчені спалеологи. Обходилося навіть без серйозних травм. А розповіді врятованих не вирізнялися оригінальністю. Спочатку вільне падіння, яке гальмується майже гладкими стінами ущелини. Спроби затриматися і не опускатися нижче призводять лише до здирання нігтів та долонь. Потім внизу заклинюються ноги. Потім стає важко дихати, під час видиху тіло з'їжджає донизу ще на кілька сантиметрів, а вдихнути знову стає щоразу важче. Це мала бути Юлія, як не крути. Його завдання з одного боку спрощувалося, адже впоратися з нею було значно легше, ніж, припустимо, з Олегом. А з другого боку, тільки-но він уявляв, що має зробити це саме з нею, всередині щось переверталося. Тому і з'явився ще один варіант. Як це відразу... Не спало йому на думку. Він може взяти їх у заручники. Чорт, забирай, це не так уже нереально. Там, на Килимі, йому вдавалося впоратися за двадцять секунд. Потрібно швидше, поки останній ще залишатиметься в ущелині, стрибнути зверху, збити її. Заволодіти пістолетом, тоді справа зроблена. А якщо пістолет впаде? У нього є ніж, яким можна налякати. Щоправда, його потрібно витягти з кишені, розкрити чи стрибати з ним? А якщо Гайдукевич не повірить? Якщо застреливши Валерія, підійде в притул до нього... «Що тоді?» Він йшов далі, повертаючи до серця диявола. Група рухалася повільно. Останні десять хвилин панувала мовчанка. Воно й не дивно, враховуючи недавню сварку. «Хоч би вони зовсім розсварилися», – думав Валерій. Може, це і було б на краще. Послухайте, бос, почав знову Олег. Помовч, сказав Гайдукевич. Вийдемо на гору, там будемо розбиратися, а зараз мовчи. Він смикнув за матузок, і Валерій зупинився. Зупинилися всі. Гайдукевич поторсав Юлію з рукав і нахилився до її вуха. Зараз ота клята ущелина. Поміняємося місцями. Я піду між тобою та Олегом. Він мені не подобається. А ти веди інженера. Тільки не застрель, інакше не вийдемо. Вона лише кивнула, Гайдукевич відв'язав мотозок від свого ременя і прив'язав до пояса Юлії. Тализін спостерігав за цим мовчки. Виходить через ущельну, його поведе вона, місце, де можна спробувати втекти. Дійсно. Тализін відчув, як з новою силою засмоктало під грудьми. Треба наважуватись. Хто знає, чи трапиться іще така нагода? Якби видертися від них зараз, можна пірнути в одну з бокових розчилин і загубитися. Він обійшов би їх іншим коридором і, покинувши, вийшов би на поверхню, дістався б до міста і відразу до міліції. Господи! У які справи він вліз лише зараз, та Лизін зрозумів, що якось зам'яти, залагодити, повернути все назад тепер неможливо. Його охопив неспокій за майбутнє, за власну сім'ю. Він ще не видерся від них, не вийшов на гору, а думки... Сягнули так далеко. Стоп. Спочатку найближче. Валерій уявив, як першим стане на ноги, пройшовши ущерену. Юлія, що лістиме слідом, залишатиметься в сидячому положенні, впираючись ногами і руками у виступи над прірвою. Зброї в її руках не буде, принаймні пістолет не дивитиметься йому в спину. Якщо сильно смикнути за мотузок, вона втратить рівновагу. Але ж він припнутий до неї. Обрізати мотузок нічим, ніж у нього забрали. Мотузок міцний. Відв'язати. Звичайно, там почнеться паніка, коли, вимахнувши руками, Юлія зірветься вниз, але чи вистачить йому тих кількох секунд? «Гляди без фокусів», – поляскав його по плечі Гайдукевич. «Вона знервована більше, ніж я, і стріляє влучніше. Розумію» якомога спокійніше відказав Валерій, звільняючись від власних думок. От і добре, вперед, група рушила до ущелини. Волосінь тяглася над прірвою і зникала в темряві у напрямку серця диявола.